Розділ 13. Оцінювання загроз у мене зовсім збилось, але ніхто не думав, що датові варто чіплятися до доку. Натомість, щоб наблизитися, він виконав певні складні маневри. Те, на чому я зовсім не знаюся і не маю знатися, бо це датова відповідальність. Я і двоє людей, чия допомога була мені абсолютно не потрібна, понесли евакуаційні скафандри до повітряного шлюзу. Коли ми наблизилися настільки, що побачили на корпусі доку ямки і подряпини, я вловив його потік. Він був пасивний, але після мого пінгу прокинулася тамтешня вартсистема і попросила надати код Баришестранзи для входу. Корабель-розвідник, мабуть, мав коди до старих систем «Адамантину» чи просто випустив убивчу програму, щоб завантажити власні коди. Хай там як, ця версія докової варт-системи отримала недавні оновлення, але щось зламалося в її конфігурації, тож їй довелося перевести себе в режим очікування. Я трохи нервувався, хоча мої мури неприступні, а ворожа контроль-система навіть не намагалася захопити мене попри численні провокації, як от коли я пробував її вбити тощо. Але через те, що ми досі не знали, чому в дата сталося перше критичне вимкнення, я відчував просто гіперпараною. Та наразі єдиний, як я міг дізнатися, чи доково в систему зламано – це проникнути і подивитися. Так я й вчинив. І одразу наштовхнувся на потік конфігураційних помилок. Не міг визначити, чи то екіпажеві Берешестранзи не вдалося провести інсталяцію, чи то вже пізніше щось пхалось у в систему. Через це трохи важче було перехопити керування, але не тому, що вона опиралась, а через те, що нічого не працювало як слід. Взагалі, система здавалася до зворошення радісною, що нарешті пробув хтось, хто знає, що робити. Ще до того, як ми дісталися шлюзу, я перехопив керування і її функціями входження і наказав впустити нас. Затвор розкрився, і ми пройшли шлюзом до великої приймальної зони, призначеної для великих груп людей і масивних об'єктів. Евакуаційні скафандри мали свої окремі ліхтарики та візуальні фільтри, але все одно навколо з мерехтінням спалахнули лампи, вмонтовані в перегородки. Два великі округлі проходи з відкритими захисними затворами вели в коридори, і, як і показувала дата висканування раніше, система підтримки життя була активна. На відміну від зовнішнього вигляду, всередині все було фактично новеньке. Зношення майже або й взагалі не було, подекуди потерта підлога і все. Жодних ознак нещодавної діяльності, однак ми не знали, яким шлюзом скористався розвідник. Ні, одна ознака нещодавної активності таки була. На металі дальньої стіни була намальована великоформатна версія логотипу Адамантину. Стилізоване зображення планетного пейзажу – стіна скелі над узбережжям океану. На сіро-зеленій скелі хтось із екіпажу розвідника нашкрябав чимось гострим неохайну версію логотипа Бариши Странзе. Ха -ха, вандалізм виражає нашу корпоративну відданість, так? І посміятися тут можна хіба що з тебе, працівнику Береша Странзи. Бо невдовзі після цього тебе вбили або твій розум захопили рейдери з чужинними рештками. Знаю, звичайний логотип, але терпіти не можу, коли люди є агументовані, просто так щось псують. Можливо, тому що я спершу був річчю, а вже потім особою. І якщо не поводитимусь обережно, то можу знову стати річчю. І, можливо, це через кастровану вартсистему, але я відчув, що ми тут знайдемо трупи. Я наказав скафанерові розстебнутись і випустив свої дрони. Після подій на даті в мене залишилося тільки 16 уцілілих, але цього мало б вистачити для короткого розвідувального обходу цієї частини доку. Також вони виконували один з моїх нових кодів. Він видавав поле, яке всі ворожі дрони пов'язують із захисним одягом ворогів. Якщо всі ворожі дрони діють за однаковим принципом, що, звісно, нам абсолютно невідомо. Але спробувати варто. Також у мене при собі була великокаліберна вогнепальна зброя з датових запасів і ще одна менша енергетична гармата. Два дрони я залишив, щоб утримували позицію в мене над головою, бо камери транслювали тільки шуми. Коли решта дронів майнули по хмурими коридорами, Оверс запитала, «Щось уловлюєш?» Потік частково неактивний, камери вимкнені, а вартсистема доку не відповідає належним чином. З камер дронів я бачив темні порожні коридори без видимих ознак людської життєдіяльності, якщо не рахувати тіл. Три я помітив у вузлі між коридорами, які вели до зони курування і пасажирського входу в спусковий блок. Усі були вдягнені в кольори бар Але я про всяк випадок сповільнив дрони, щоб виконали довге сканування з близької відстані. Одна жертва лежала розпластана горілиць, інші двоє скачурбалися під стіною. Судячи з вигляду ран, їх завдали енергетичними гарматами, жодних несподіванок. Дат сказав, «Не ідентифіковані!» Тобто висловив полегшення, що жодне стіл не належить комусь із його екіпажу. Далі по коридору лежало ще одне тіло, і я вже знав, що його вбило. Однак я не бачив жодного місця, де могли замкнути людей». Док, лише тимчасово проміжна станція. Поки триває розробка колонії, тож наразі в ньому не було каючий вигод. Лише мінімальне сховище для припасів і система утилізації відходів. Внутрішні затвори були відкриті, тож тут усе вже обшукали і так і залишили. Я відзначив кілька точок, які варто буде перевірити детальніше. А тоді відправив дрони широкими коридорами, призначеними для транспортування контейнерів до вантажного входу спускового блоку. Схоже, більше модулі мали б рухатися вздовж зовнішньої сторони доку і кріпитися безпосередньо до блоку. Я примусово перезапустив вартсистему з надією, що це допоможе, і виліз із скафандра. Цього разу під евакуаційні скафандри ми вдягли екологічні. На доток їхній матеріал здавався тонким, але він захищав від чималої кількості токсичних речовин, а також вони були оснащені закритою системою дихання, якою ми користувалися по робочу систему підтримки життя в доку. Насправді ці скафандри призначені для планетарного довкілля, але, доречно, було перестрахуватися. Я дав сигнал Оверс і Т'ягу, що вони можуть вилізати з евакуаційних скафандрів, і сказав, «Почнемо пошук фізичних доказів тут і рухатимемося до зони керування і спускового блоку». Дрони підказували. Ймовірність того, що вороги зачілися десь в очікуванні, близька до нуля. Аби з інстальованої ворожою контроль системи, мало ймовірно, що десь тут є ворожі дрони. Та все одно ми мали перевірити всі можливі докази, чи не було тут датового екіпажу. І значно більше підійшов би доказ на кшталт записки «Допоможіть!» або що, ніж частини тіла в технічних комірках, патюки крови та або тілесні рештки на стінах і підлозі. Раті заговорив у комунікатор. «Все одно виглядає так, що площа обшуку величезна. Може, і нам зарадою варто підійти?» «Та щоб тобі добре було, Раті!» Одразу втрутилася мена. «Рада мусить бути на кораблі. Можу, я?» Я почав відповідати. Не знаю, що збирався сказати, але, мабуть, те, про що пізніше пошкодував би. Оверситягу вдихнули, щоб висловити заперечення. Але найспритнішим виявився Дат. «Легко, коли тобі договоріння не потрібно дихати». Який рубинув «Ні!» Раті спробував прояснити. «Ні, а мені, чи...» «Всім вам!» Перегелі має рацію». Погодилася Рада з менсеною інтонацією «Я намагаюся бути розсудливою, але краще замовкніть усі». «Не заважаємо їм». Оверс і Т'яго повилазили зі своїх евакуаційних скафандрів і швидко перевірили екологічні. Т'яго жваво спитав. «Нам розділитися?» Я стояв обличчям до коридору праворуч і не обернувся. Не знаю, що йому відповіла моя спина, мабуть, радше плечі, які зреагували на мій скрегіт зубів. Але він додав. «Отакі в мене жарти». Усмішка в Оверс була суха. Прикольні жарти. Сюди. Я рушив коридором, наказавши одному з дронів зайняти вартову позицію позаду людей, щоб до нас не підкралися. Так, знаю, дрони-розвідники нічого не знайшли, але все одно. В моїх улюблених серіалах у таких ситуаціях завжди є ймовірність появи монстрів, але в реальності таке трапляється лише у 27% випадків. Також жарт. Ну, в основному. Ми прочесали короткі коридори, які розгалужувалися від головного і тяглися кожен до свого шлюзу, а тоді перевірили кілька складських і технічних комірок. Не знаходили нічого, навіть сміття. Рухаючись до передньої секції, я припинив спроби достукатися до докової вартсистеми через потік. Потрібно було відшукати її станцію прямого доступу, щоб побачити, чи після помилки завантаження в неї були хоч якісь хвилини ясності. Так, наче цій ситуації бракувало ще більше дратівливих моментів. Коли ми проходили, світло спалахувало і гасло в нас за спинами. Технічно воно і не було нам потрібне. Я та мої дрони мали фільтри нічного бачення, а люди ручні нашоломні ліхтарики, якими освітлювали стіни та підлогу. Я подумав, що найкращі шанси відшукати реальні докази лежать в архіві арцесистеми доку, але потрібно змусити ту дурнувату систему нормально працювати. Якщо доведеться тягти сюди великі круті датові дрони, які б шукали сліди ДНК, це буде страшним гемороєм. А якщо вони нічого не знайдуть, це все одно не доведе, що екіпажу тут не було. Я гадав, що проблемою буде брак доказів, бо ми не знайдемо зразків ДНК біля повітряного шлюзу. Не був певен, як Дат зреагує в такому випадку, і не знав, що робити у відповідь на його реакцію. Мені катастрофічно бракує вміння заспокоювати. Якщо мені це важко дається з людьми, то як допомогти Датові я уявлення не маю. Все, що спадало мені на думку, здавалося критично недоладним. Оверс голосно заговорила. Це місце здається яким старим, ніби воно тут уже давно, але ми знаємо, що його збудували тільки якихось сорок років тому. Нам відомо, що воно існує вже як мінімум 37 сім років, педантично втрутився в наш комунікатор Дат. Космічні доки не набули широкого вжитку в колоніях до корпоративних часів, тож коли прибув адамантин, навряд чи тут була якась конструкція. Тяго як водив своїм ліхтарем уздовж краю коридору. Воно має такий вигляд, бо його збудували для певної мети, а потім майже не користувалися. За даними Перегелія, після заснування колонії Адамантин довго не проіснував. Сюди з постачанням прибували разів зо два. Ми пройшли ще два входи в коридори, але через дрони я знав, що вони ведуть до модульних шлюзів і вантажних проходів. Дрони гайнули через центральну зону курування, але не пройшли затвору спусковий блок, який був єдиним місцем, де щось або хтось могли чигати, ховатися, заповзти і померти. Ми дісталися в узла з тілами трьох працівників бережа і зупинилися, щоб швидко їх оглянути. Усіх застрелили, а зброю відібрали. Залишилися тільки якісь напівбезглузді ляскалки для контролю натовпу. Вони видають гучні звуки, яскраво спалахочує ефективно проти людей без захисних візорів. Так Берешестран заготувалася відшукати ще живих колоністів, які, мабуть, чинили б опір асиміляції в нові порядки корпоративної кабали. Я зібрав їх, щоб ними не скористувалося проти нас, і перейшов до іншого трупа. Він лежав на початку проходу до вантажного коридору спускового блоку, до лиць в калюжі засохлої рідини, що витикала з розкритої лицевої панелі. Дат сидів у мене в потоці, але не прокоментував побаченого. Я не думав, що люди взагалі розуміють, що це за труп. Вони його бачили на необробленому відео з дрона, але тлумачити такі матеріали людям, які не вміють читати канал даних без спеціального інтерфейсу, часто буває важко. Оверс і Тягу закінчили і підійшли до мене. «Ми дісталися наступного тіла», – повідомив Тягу решті в комунікаторі. «Воно в якомусь військовому костюмі». «Це брення вартмеха», – виправила Оверс. Шолом у неї був націлений мені в правий бік обличчя. «Правда ж?» «Так», – відповів я. Вигляд броні був мені незнайомий. Судячи зі слів Леоніди, не дивно. Беречи з транзи, не ризикувала діставати собі вартмехів через компанію, а купила їх в іншому місці. Не знаю, чому я цим переймаюся. боюся, наштовхнутися на техніку компанії чи що. Це все просто дивно і мені не подобається. Т'яго підступив ближче, заливаючи світлом ліхтарика деталі тіла. Судячи з пози, вартмех рухався або з зони керування, або з вестибюля спускового блоку, але це не важило. Я знав, що з ним, мабуть, відбулося після смерті людей. І він, напевне, бродив чи безцільно бігав по доку. Рада спитала через комунікатор. «Його вбили вороги?» Дурне запитання. І саме тому я зрозумів, що його поставив Дат. Він хотів, щоб я пояснив людям побачення, бо вважав, що я маю промовити це в голос, а вони зрозуміти. І знаєте, хто знає, чому я досі цього не зробив? «Ні», – відповів я. Зброя була при ньому, коли вороги пішли з доку, він був ще живий. І хоч не міг нею нічого вдіяти, вони побоялися її відібрати. Зовні броня ніби потребувала ремонту, але, щоб сказати точно, довелося б вишкрепти з неї тіло, а коли модуль контролю робить таке, то принаймні у 83% випадків, які я сам бачив, він засмажує і броню. Хтось із його клієнтів дав наказ не опиратись, а тоді його тут залишили. 14 секунд у комунікаторі панувала тиша. Але як він загинув? – тихим голоском запитала Амена. О, чекайте, тепер я знаю, чому я не хотів про це розмовляти. Втрутився Дат. Вартмехи мають обмеження відстані, які встановлює власник контракту. Їх можна змінювати, але якщо клієнтів цього вартмеха забрали на розвідник або відправили на планету, це означає порушення. І таку ситуацію ніяк не залагодиш. Його вбив власний модуль контролю. Ой, ой, ні! «Я знав, що таке буває, але...» – Т'єго похитав головою. «То він утримав наказ нічого не робити, а тоді просто прийшов сюди, щоб...» «Як це може бути раціональним?» – випалила Арада, забуваючи, що технічно всім керує вона і має виявити розсудливість і стриманість. «Ставити механізм самогубства єдиному, що врятує, якщо тебе викрадуть». «Ця функція самого модуля контролю», – пояснив я. «Хаб-система або призначений наглядач може змінити це налаштування» але їх тут не було». «А як же?» – Тягу вказав назад на мертвих людей. «Мертві клієнти не рахуються, інакше можна було просто вбити одного і носити з собою». Ну, насправді це не спрацювало б. Модуль контролю далеко не такий мудрий, як хаб-система, але навіть він би тут розібрався. І, звісно, людям важко зрозуміти, що не можна отак просто за допомогою адвоката відмихнутися від здатності модуля контролю, зненацька вирішити розплавити тобі мізки. Я втомився пояснювати і більше не хотів про це говорити». «Знаєте, я свій модуль контролю хакнув і став некерованим вартмехом не без причини». Я зібрав вогнепальну зброю, запасні боєприпаси і сказав «Треба рухатися далі!» І пішов далі проходом. Вдав, що не чую, як раті через комунікатор каже іншим облишити цю тему. Ми пройшли через вестибюль, а тоді через відкритий затвор у свироподібну зону керування – Очевидно, керування мало б здійснюватися здебільшого через потік людьми і, і агументованими, які пробували, щоб доставити вантаж на планету, а після цього покидали це місце, мабуть, як мого швидше. Сидінь не було лише станційні консолі, вбудовані в стіни з неактивними дисплеями для відстежування різних шлюзів вантажного модуля і внутрішніх систем доку. Гравітацію налаштували так, що можна ходити вигнутою стіною. Перш ніж я на неї поліз, оверс наздогнала мене і запитала: З тобою все добре? «Зі мною все було чудово. Ситуація ж не обіцяла стати ще більш емоційно навантаженою. Я функціоную на оптимальному рівні», – цитата з «Відважних захисників», – чудового джерела реплік, які, на думку людей аугументованих, говорять в хоча ті насправді так не розмовляють. Оверс видала роздратований звук. «Ненавиджу той серіал». Я й забув, що то один із серіалів, який я стягнув з публічного розважального потоку збереження. Інші люди настільки уважно дослухалися до комунікатора, що я чув їхнє дихання. Т'яго вдавав, що не слухає, і водив нашоломним ліхтариком по станціях на вищому ярусі зони керування. Оверс додала, «Головне пам'ятай, що ти тут не один». «Ніколи не знаю, що на таке казати. У себе в голові як буквально один, а саме там лежить понад 90% моїх проблем». Я піднявся стіною до комплекту внутрішніх систем, де найпевніше і є вхід у вартсистему доку, знайшов і активував потрібний мені дисплей. Він зі шкварчанням спалахнув над консоллю і миттю заповнився кодами помилок. Чорт, доведеться спробувати це виправити, перш ніж вдасться подивитися, чи є тут записане відео. Тяго спустився на дно сфери, задираючи голову до вигнутої верхівки. Оверс, ти це бачиш? Я погорло занурився в помилки в але націлив один дрон у гору подивитися, про що він. У горі купола над найвищим рядом станцій стояла плащинно-мистецька інсталяція. То було зображення міського пейзажу з невисокими будівлями, каналами та щедрою зеленю, а навколо великих кам'яних формувань з пласкими вершинами тяглися вигнуті містки. На інсталяції виднівся рельєфний логотип Адамантину із тривимірної проекцією. тож його можна було побачити з будь-якої точки. Оверс задивилася вгору і скривилася. «Колоністів у цьому приміщенні не було, правда? Це для екіпажів, які відправляли припаси вниз. Або на майбутнє, коли тут проходитиме більше людей, які працюватимуть на місці колонії. Частково зламана інсталяція займала більшу частину моєї уваги. Але я все одно бачив, що в зображення маркерною фарбою вплетено більше даних, ніж здається». Маркери – це обмежені трансляції в інтерфейси потоків, які працюють навіть тоді, коли потік неактивний. І ними позначають виходи аварійні маршрути, а також, як часто буває на корпоративному кільці, докучливі рекламні демонстрації. Це просто нерухомі зображення. Не пастка. Тож я сказав Оверс. «Наведи на неї ліхтарики, трохи поводиним. Вона закинула голову і більш прямо націлила на шоломний ліхтарик, а тоді похитала головою. Це подіяло на маркери, і ті почали демонструвати свої зображення, а саме мапи, діаграми, плани будівель. Я зберіг зображення на випадок, якщо вони нам ще знадобляться, але навіть швидке сканування показало, що то все плани інфраструктури колонії. Такі речі, як порт для човників або літальних апаратів, комбінована споруда медичного центру або комунікальних служб, побудована з перспективою розширення, яке відбуватиметься разом із ростом населення, а ще архіви і освітні будівлі. А також була діаграма планетарного доку протилежної частини космічного доку. То була велика споруда навколо основи шахти. Та хоч я знайшов багато нотаток про добудову адміністративного і комерційного простору, не було жодного слова про те, як далеко від головної колонії розташований цей док. Я не тямлю в будівництві, але, мабуть, док не ставлять просто посеред колонії, бо раптом спусковий блок вибухне, чи шахта впаде, чи ще щось. Овер замислилися. «Дуже багато пропозицій з розвитку. Цікаво, скільки з цього всього їм вдалося побудувати». Тягу погодився. Хай що там трапилося в Адамантині, а за цю колонію бралися з надією довести її до успішного розвиненого світу. «Можливо, плани вказували не лише на величезний пласт дослідницької роботи на планеті, але й чимало кількість будівництва за межами самої колонії. Можливо, вони забагато витратили і тому збанкрутували? Навіть не знаю, що гірше» повбивати багато контрактників-працівників-колоністів на добровольчих засадах у рамках інвестиційної схеми чи повбивати багато справжніх колоністів-добровільців через помилки і поганий менеджмент, унаслідок чого керівна корпорація зазнала ворожого захоплення. Увер піднялася далі стіною і сказала «І більша частина цих станцій контролю просто не використані гнізда. Вони залишили багато місця для розширення, ніби планували, що цей док стане частиною значно більшої мережі». А мене озвалося в комунікаторі. «Тоді для чого приховала інформацію про колонію від корпорації, яка їх захопила? Хіба там більше не потребували постачання? Оце гарне запитання!» Оверс підступила до наступної консолі. «Може, вона вже тоді стала самодостатньою?» Т'яго сказав Оверс. «Пошукаємо станцію керування спусковим блоком. Якщо є файл журналу, можливо, вдасться визначити, чи колоністам взагалі дозволяли цим доком користуватися». Через комунікатор звався Раті. «Але в них же не було корабля. То навіщо їм сюди підніматися? «Чи був у них корабель, нам невідомо», – втрутився я, випередивши дата. Це хороший напрям розслідування. Якщо по системі ввешлається інший корабель, навіть недалекосяжний, без технологій подорожі коротованими, це важлива інформація. Побачивши внутрішню частину доку, я змінив свою оцінку. Хто знає? Адамантин, будуючи на майбутнє оптимістичні плани, яких нікому не судилося побачити, можливо, залишив колоністам невеликий флот. «Тіаго» і «Оверс» розділилися – стали підійматися стінами, перевіряючи робочі станції. Деякі містили маркерні підписи з короткими описами суті роботи, проте всі вони були невідомою мені мовою. Оскільки в потоці не працювала жодна система, крім нового безпекового завантаження, перекладу не було. Зі злості Оверс запитала. «Т'яго, у тебе в інтерфейсі немає цієї мови?» «Так, це варіація 063-926. Перегелію, якщо я тегну правильний модуль, чи зможеш ти...» Дат уже витягував модуль зі сховища в потоці Тіяго і створював робочий вокубуляр, який відправив мені та оверс. Дякую, перегиллю, договорив Тіяго. Оверс зупинилася перед однією зі станцій. Це воно. Вона схилилася над нею, намагаючись завантажити станцію за допомогою ручного інтерфейсу. Тяго підбіг постійно до неї. Я нарешті проліз у в відеоархів вартсистеми доку і почав завантажувати. Ушкоджені місця постійно створювали перешкоди, які доводилось обходити. Я досі переживав, що зіткнувся з убивчою чи зловмисною програмою або ворожою контроль-системою, але якщо реалістично, ця ситуація не відрізняється від човника Берешистранзи в датовому доку. Мало ймовірно, що тут хтось наставив пасток на такий рідкісний випадок, що у вартсистему доку прямо проникне вартмех. Але своєї параної я все одно тримався. Чесно кажучи, від неї мене ніщо не відверне. А вороги мали свої причини особливо не перейматися вартмехами. Вони бачили, як Вартмехам Берешестранзи наказували не діяти, і ті ставали безпорадними через модулі контролю. Овер змикнула. «Вартмеху, тут показано журнальні записи не з одного, а з двох спускових блоків». «Ну, це цікаво. Але я вже стягнув датову схему доку і перевірив. Шахта лише одна, і спусковий блок притиснути до її шлюзу під нами, під зоною керування». Дат, який не любить помилятися, сказав. «Фізична структура свідчить про лише один». Овер спогортала файл, вимкнувши на ліхтарик, щоб той не сліпив завислий дисплей. «Чекайте, так. Це не блок, а маленька капсула техобслуговування. Вона всередині структури шахти». Я почав проганяти залишки відео системи ДОКу на значно більшій швидкості, ніж здатна людина. Положення камери і освітлення були поганенькі, але я розглядів постатів рудувата коричневої екологічній екіпіровці Берешестранзи, які ходили туди-сюди коридором. Довелося промотати назад, щоб упевнитись, але на відео не потрапив у момент, як контактна група взагалі зайшла в спусковий бокс. Дурні люди, такі нетерплячі і нітрохи не параноїдальні. Напартачили з завантаженням нової вартсистеми, а тоді навіть не дочекалися повної активації і подалися на планету. Не дивно, що ту контактну групу схопили вороги. Коли люди повернулися в розвідник, активність ослабла. Я помітив, що центральний коридор патрулював вартмех, але не той, якого ми знайшли. Тяго вказав оверст через плече. Вони таки потрапили на планету, а тоді повернулися. «Так, але це було...» – Оверс зітхнула зі злості. «Чекай, мені треба конвертувати ці позначки часу». Тоді Дат повідомив. «Очікується контакти з недругом. Орієнтовний час наближення – 6 хвилин». «Якого біса?» «Як він зміг підібратися так близько?» «6 хвилин? Чим ти там займався?» «Контакт не відображався на сканері дотепер. Ось чим я, бляха, займався». Я поставив перегляд відео на паузу. Тебе побачили? Ну так, дурне запитання. Звісно ж, побачили. Я вимкнув трансляцію з зони керування дата. А рада була в робочому сидінні, у бабіч стояли раці за мене і всі троє дивилися на даті великий дисплей. Сам Дат підписував дисплей в потоці, щоб не виглядало, як просто мішанина з цифр, рядків і кольорів. А рада роздратовано сказала, щось блокує перегилів і можливість просканувати розвідник. Не сумніваюся, тут знову залучені чужі рештки. Є така ймовірність, погодився Дат. Не знаю, що почули люди, але я ці слова зчитав як смертоносний і лютий спокій. Якась варіація їхньої здатності перешкоджати короткосяжному скануванню з дронів. У датовому витоці я побачив, що розвідник цілиться. Берсистема ДОКУ, сілкуючись ожити повністю, відправила в потік спізніле застереження. Часу повертатися до шлюзу, одягати в скафандри скафандрі і бігти до дата не було. Корабель-розвідник вийшов на потрібну дальність і міг будь-якої миті відкрити вогонь. Док не будували з розрахунком на обстріл, але він мав більше захисту, ніж евакуаційний скафандр. Крім того, я ще не закінчив переглядати відео з камер безпеки, а також ми не перевірили спусковий блок і його капсула техобслуговування на наявність фізичних доказів. Я сказав опитік «Дате, ти знаєш, що робити». Він не вагався і не сперечався. Зате провів таке ж оцінювання загроз, як я щойно, але швидше і на мільйон відсотків кровожерливіше». «Намагайся не зробити нічого дурного, доки я не повернуся», – сказав він. «Просто відключити комунікатор тупий», – відповів я. «А про свої неймовірні фільтри навіть не починай». Він уже зник. Оверс намагалася викликати Араду, але Дат обірував контакт. Т'яго Рубучко обернувся до мене. «Що сталося?» «Дат подався за розвідником. Він повернеться по нас, коли... закінчить». Я усвідомив, що навіть не уявляю, що Дат зібрався робити. А без нього я не бачив, що відбувається ззовні. Чи не надумав розвідник, наприклад, підірвати док? Але зі мною була принаймні одна людина, яка знає, що робить. «Оверс, а можеш знайти робочу станцію з екзосканером?» І так, цю назву я знав лише з серіалів про кораблі, як-от відкривачі світів. Оверс завагалася, тримаючись за шолом у місці точки доступу до комунікатора. Вона хвилювалася за араду. Тоді судомно ковтнула слину і змусила себе відкинути ці думки. «Так, цягот, чи ти бачив...» Напівкроком напівстрибками Т'яго пролетів униз до наступної станції. Тут. Поки вони запускали станцію, я почав перевірку відео з камер безпеки. Воно було неординарне, чималі частини розсипалися на естетичний шум. Я дійшов до тієї частини, де вертсистема ДОКу записала приблизний час прибуття зі спускового блоку. Змусив себе сповільнити перевірку на 40%, щоб не пропустити жодної деталі. Двоє людей в екологічному спорядженні кольорів Берешестранзи вийшли з вестибюля спускового блоку. Пропуск. Розмити зображення людей, що заходять у передній коридор. Вартмех на позиції біля вузла зони керування ступив уперед. Я не міг зчитати трафік його комунікатора і потоку, вартсистема доку або не записала їх, або якось втратила під час однієї зі спроб перезавантаження. Розмиті зображення ще трьох людей у вестибюлі. Я сповільнив відео ще сильніше, коли одна людина підійшла до Вартмеха. Розмита частина. Варсистема ДОКу отримала код «Наказ припинити дії». Тоді двоє ворогів вийшли з вестибюля спускового блоку. Відео обривається. Повторна ініціалізація системи. Весь цей час я до виснаження скреготів зубами від напруги, але навіть не знаю, чи це допомогло. Я лише підтвердив історію наглядачки Леоніди, а ми і без того майже не сумнівалися, що то правда». Оверс уже підсунула до себе дисплея, як засканування, сканування, і вони з тягу без особливої радості заглядали в нього. Було багато нюансів, але простими словами, коли Дат відкрив вогонь, розвідник відірвався. Дат промахнувся, і я знав, що це означає. Він вирішив застосувати нашу вбивчу програму. Лишалася невід'ємна ймовірність того, що на борту розвідника є члени його екіпажу. Якщо Дат виведе корабель з ладу, вороги можуть узяти їх за рушниками. Найкраще рішення – захопити його зсередини, перш ніж він зрозуміє, що зазнає нападу. Фактично це єдине рішення. Я переніс усе інше на задній план і знову зосередився на відео з камери безпеки. Пробігся по зубодробильних 9 хвилинах 27 секундах нічогості, а тоді на відео в напрямку переднього коридору промайнули восьмеро ворогів, перемежовані моментами пробілів і строкатих шумів. Варт система ДОКу вловила ще один аварійний код, мабуть, від Вартмеха, якому дали наказ припинити дії. Вона спробувала сповістити Варт і Хаб-систему розвідника, але не зафіксувала жодної реакції. З порівняння часових шкал я знав, що це відбувалося тоді, коли Вартмех, який ще був на борту розвідника, відправив своє аварійне повідомлення в арт-системі постачальницького транспорту, щоб там отримали застереження. Т'яго і Оверс досі стривожо не перемовлялись, а я пропускав перезапуски, години порожніх коридорів і як мінімум кілька циклові пропуски в часовій шкалі. Мабуть, більше нічого корисного я б уже не знайшов, але для певності мусив переглянути все до кінця. Тоді відео прочистилося від шумів, і я помітив синю уніформу, що вже зникала з кадру. «Що таке?» – запитала Оверс. Я усвідомив, що сам різко відійшов від станції. Голос в оверстримтів, а я знав, як вона почувається через те, що не має зв'язку за радіо. Але тепер я майже цілком зосередився на відео, і мій буфер відповів. «Будь ласка, зачекайте, перевіряю сигнал тривоги». Я сповільнив відео, відтворював його для себе і водночас намагався зібрати з шуму зв'язані зображення. Два зображення я вичистив так, щоб розгледіти чотирьох людей у синьому одязі, який нагадував уніформу екіпажу «Дата». Вони були розмиті, а я не міг покращити роздільну здатність, але один з них дивився у протилежному напрямку від коридору спускового блоку. Шкіра в чоловіка темно-коричнева, волосся на голові майже не було, і він збігався з моїми фотодатового екіпажу. Така конфігурація в людей досить поширена. Була і в декого із екіпажу Берешистранзи, але ймовірність, що то він трималася в діапазоні 80%. Тоді з іншого відеоджерела я побачив, як ми розійшлися, і повз вистебюль пробігла якась дрібніша людина, обличчя не чітке, на відміну від логотипа на курці уніформи. Вони живі. Весь цей час, хай я не вірив. Я потурав датові, хоча сам цього не визнавав. Не хотів думати, як поведуться в ситуації, коли ми виявимо докази загибелі екіпажу, і або не виявимо нічого, йому доведеться вибирати, залишатися в цій системі і шукати їх вічно, або повертатися на базу самому. Але вони такі живі. Принаймні, п'ятеро. А це вже краще, ніж ніхто. І, судячи з відчайдушної біганини, вони від чого стікали. І я сподівався, що втекти їм вдалося. Оверс склала руки, що в екологічному костюмі зробити нелегко, тож вона їх упустила. Т'яго запитав, що в нього з голосом? Так звучить заготовлена відповідь, записана ще тоді, коли він працював як раб на компанію. Означає, він НАТО зайнятий, щоб говорити. І додала, нічого хорошого. Може бути і хороше. Озвався я і надіслав йому бом зображення. Треба перевірити спусковий блок. Файл журналу камери, який знайшла Оверс, підтвердив, що головний блок нещодавно здійснив дві мандрівки до поверхні і назад. Першу щойно розвідник прибув і контактну групу захопили вороги, другу пізніше. То якщо ми правильно конвертували позначки часу, друга поїздка відбулася приблизно через 135 годин після нападу на дата. Ми недалеко відстали. Другого разу блок повернувся автоматично, пробув на поверхні близько 15 хвилин, – пояснила Оверц. Думаю, ті, хто з'їхав униз, не мали правильного командного коду, щоб тримати блок на місці. Звісно, простіше було б керувати капсулою техобслуговування, – сказав Т'яго, піднявши голову до затвора спускового блоку. Вестибюль був величезний, легко міг умістити вантажні модулі. На місці однієї зі стін, над навантажувальною платформою блоку, стояв гігантський запечатаний затвор. Весь цей простір був повітряним шлюзом. Коли блок буде готовий починати мандрівку вниз шахтою, затвор у коридорі за нами зачиниться, щоб захистити внутрішню частину від викиду на випадок, якщо з відстикуванням щось піде не так. На схемі, яку я видобув з варт-системи, було видно, що блок може вмістити 82 людей на додачу до стійок для вантажу, і судячи з усього, зона завантаження пасажирів розташована всередині самого блоку. Одна з камер в доку була спереду блоку над головним шлюзом, і через неї я бачив пасажирський простір з рядами сидінь прискорення. Оверс сказала Т'яго, «Вони не знали, що тут є капсула тихобслуговування». «Я навіть не бачу входу, а я ж знаю, де він». Я його бачив. Вузький портал на стіні, що вів у затвор завбільшки з людину, але то завдяки фільтрам темного бачення в очах. «Маєш рацію», – відповів Т'яго. «І знаєш, якщо вона весь цей час була в доку, вороги, може, і не усвідомлюють, що вона тут». «Хе, Т'яго назвав їх ворогами». Родиментарна система запуску дзенькнула і відправила в потік графічне зображення, яке показало, що рівень тиску і системи підтримки життя всередині спускового блоку в нормі, а затвор можна відчинити. «Заховайтеся», – сказав я людям, і ті подалися до двірка ззаду кімнати. «Я наказав пусковій системі відкрити блок». Величезний затвор поповз вгору, від рижка випущеного повітря пролетіла недалі додаткового запобіжника у формі повітряного бар'єра. Ще одного захисту на випадок потенційного викиду. Ну і повільно ж воно суне. А підготувати блок до відкриття зайняло сім хвилин. Датовому екіпажу або вдалося затримати ворогів, поки блок готувався до запуску, або він уже був герметизований і готовий. А це означає, що їм хтось допоміг. Або вороги спіймали і повбивали їх, і тепер вони всі просто лежать трупами одразу при вході в блок, куди і не дістає камера. Проте я дуже сподівався, що помиляюся. За затвором повільно виникав темний простір порожніх вантажних стійок, а далі – сходовий марш, що здіймався до пасажирської платформи. У пасажирській зоні з сидіннями заблимало світло. Я відправив дрони перевірити, чи нічого там не чигає, хоча оцінювання загроз показувало низький рівень. Ну, якби там були космічні монстри, навряд чи їм знадобився герметичний простір. Буріоні захисників часопотоку точно було не так. За першим обльотом дрони не показали нічого, тож я відправив їх іще раз, цього разу повільніше, через потік попередив людей і війшов. Коли я пройшов повітряний бар'єр, виникло легке відчуття тиску. Його присутність загалом наче вписувалася в теорію Оверс про те, що Адамантин планував успішність цієї колонії. Повітряні бар'єри – дорога функція безпеки для станції, і їх застосовують лише тоді, коли очікується масивний трафік пасажирів. Оверсі Т'яго наздогнала мене, поки я сканував зону навколо сходів, а тоді почав підійматись. В блоці діяла штучна сила тяжіння, наче в транспорті, тож, можливо, люди могли спускатись у вантажній зоні. Але якби я намагався втекти в спусковому блоці, то подався б до сидінь прискорення суто за базовим принципом того, що вони там не просто так. Я подумав, що датові люди вчинили б так само. На третьому кроці вниз я побачив краплі крові. Можливо, їх залишив хтось із контактної групи Бараші Странзе, але в мене виникло певне відчуття. Я відправив людям зображення з камери і продовжив підійматися на платформу. Тягу спинився, виняв маленький збирач зразків і зішкріб трохи крові зі сходинки. Він сказав Оверс, у перегелія мали б бути зразки їхніх ДНК для звірки, але... Він махнув рукою. Оверс стиснула губи в тонку лінію. «Сподіваюся, не доведеться». Вона мала на увазі, що сподівається, ми відшукаємо їх живими. Ох, мої люди такі оптимісти. Але це вперше в нас з'явився реальний слід їх доказів, і просто зараз було важко далі заспокоювати себе злістю і пісимізмом. Діставшись пасажирської платформи, я побачив, що вона вигнута вгорі над вантажними стійками. В першому ряду сидінь на убивці в пасках безпеки виднілися ще плями крові. Ніби люди кинулися сюди і посідали. Жодних слідів тіл, калюш крові ушкоджень від енергетичних гармат, звіти від повільного обльоту дронів надходили без результатів. Т'яго сховав свій набір для зразків. Він перевів погляд з мого несприйнятливого шолома екологічного костюма на Оверс і сказав, «Мабуть, вони спустилися на планету. Думаю, наш наступний крок очевидний». «Очевидний», – визначила Оверс. «Але не факт, що дуже розумний». «Звісно, це наче очевидно». Док має комунікаційну систему, сполучену з планетою, але на тому боці найпевніше будуть лише вороги. Зв'язатися з екіпажем Дата можна тільки спустившись. Переді мною стояли два варіанти. Перший. Спуститися на планету одному. Залишивши людей тут, хоча сюди можуть повернутися вороги, може виникнути ще невідомий випадковий чинник і повбивати їх, а тоді Менса і Арада більше ніколи зі мною не заговорять. Що, можливо, ні на що не вплине, якщо я ніколи не заберуся з цієї планети. Друге. Взяти людей із собою туди, де їх можуть убити та або я загину з ними. Третє. Чекати тут, доки корабель-розвідник не знищить, чи захопить дата або дат, знищить, чи захопить розвідник, і повернеться. І в такому разі нам усе одно доведеться спуститися на поверхню, а тоді зі мною попхається ще більше людей, щоб їх там повбивали. Три. Переді мною три варіанти. Якщо подумати, другий варіант непоганий. Оверситягу дивилася на мене. Оцінювання загроз, сказав я. «Перевірив. Нічого». Оверс продемонструвала власну версію одного із зарадених пригнічених виразів з примурженими очима. «А Рада думатиме, що я хочу помститися за те, що вона поперлася на переговори з тими корпоративними хижаками на постачальницькому транспорті?» Т'яков поплескав її по плечу. «Скажи їй, що ти закликала до розумного рішення, але нас двоє проти тебе однієї». «То, То що, ми таке це робимо?» – запитала в мене Оверс. «Бо думаю, інакше ніяк». «Я теж так вважав». Але ми не скористаємося цим величезним блоком. Так, але діятиму приховано. Поки я пішов по евакуаційні скафандри, Оверс перевірила капсулу техобслуговування. Провела її діагностику і переконалася, що та в робочому стані. Нею не користувалася 37 стандартних корпоративних років, але все вказувала на те, що вона ще працює. На тлі спускового блоку вона здавалася крихітною, завбільшки здатів човник. Вздовж перегородок на верхній платформі вишукувалися 10 м'яких крісел, а нижче розташувалися три рівні невеликих захищених стійок для вантажу, а також набір невикористаних інструментів для технічного обслуговування шахти й камери. Оскільки вороги не користувалися капсулею, я сподівався, що вони забули про її існування, якщо взагалі знали. Хоч екіпаж Берешестранзе, мабуть, також міг не знати про її існування, залежно від того, скільки в них було часу на перегляд схеми доку, перш ніж на них напали. Та все ж це краще, ніж потайки прокрадатись у величезному спусковому блоці, який, напевно, прибуває на поверхню під акомпанемент попереджувальних сирен, і враховуючи всі зусилля, яких Адамантин доклав до брендування цього місця, мабуть, ще й під власну тематичну музику. Також я записав повний звіт з усіма своїми відеофайлами, і уривками файлів в варцистими доку, стиснув його і зберіг у дроні, який заховав на борту доку. Коли дат повернеться, сподіваюся, він ще буде живим і таки повернеться. Дрон передасть йому цей звіт. Я склав евакуаційні скафандри на вантажну стійку в капсулі. Сумнівався, що вони нам знадобляться, але вдоку їх ніде було заховати так, щоб і не знайшли, якби там з'явився ще хтось, окрім дата, тож краще забрати їх. Після цього ми були готові. Я сів навпроти оверс і тяґу. Після останнього випадку Тяго вже не намагався вести зі мною незручні розмови, але я не хотів опинитися в кріслі на відстані, комфортній для цих розмов. Оверс взялася за просту систему керування через з'єднання з місцевим потоком капсули. Вона запустила імпульс, щоб перевірити шахту, і той повернувся чистим. «Герметизація в нормі. Ми готові спускатися». Вона глибоко вдихнула і додала. «Технічно це безпечніше, ніж приземлятися в човнику». «Технічно». сухо погодився тягу, вчепившись у бильце крісла. «Ну і нехай». Я вимкнув 241 епізод з лету та занепаду місячного святилища, а Оверс сказала. «Вмикаю спуск». Help file, уривок 4. На станції мав бути якийсь завідувач. Двоє аугументованих людей, яких Сірий Крис відправив убити доктор Куменсу, мали менше розуму, ніж боти-тягачі. Хтось накачав їх наркотиками і тримав на повідці в очікуванні правильного моменту для активізації. Служба безпеки станції скликала вільний персонал, і більшість навіть не перейнялася тим, щоб одягти уніформу. Я знайшов одного кремезного службовця, котрий вартував біля входу з зали очікування до кабінетів радників, і взяв його куртку, щоб приховати величезну колоту рану. Службовцеві я дав зрозуміти, що куртка мені потрібна, аби дістатися до медичного відсіку, не привертаючи уваги. Та насправді я рушив коротким шляхом повз головну залу очікування і торговельний центр назад до порту. Активність не повернулася до норми у публічних місцях, чимало людей огументованих ботів позбивалася до купи в очікуванні оголошень. Вони знали, що щось сталося. Служба безпеки станції просто так не носиться по залі очікування, гукаючи всім, щоб забралися з дороги. Але ніхто, включно з повинними службами, не мав уявлення, наскільки все серйозно. Я мав дозвіл на перебування в системі моніторингу безпеки станції, збереження, але зробив те, чого обіцяв не робити, і скористався цим, щоб зламати інші системи. Я заліз у портові записи даних про входи і житло і зробив запит про нещодавно прибулих візитерів які просили надати їм помешкання на станції. Завідувачі двоє нападників прибули б разом на одному транспорті, але вони подорожують окремо. Я прибрав усіх мандрівників у сімейних чи робочих групах, прибрав тих, що забронювали подальші мандрівки на планету, а також постійних відвідувачів чи довготермінових тимчасових мешканців. Лишилося загалом 33 мандрівників. Найпевніше, це не людина. Сумніваюся, що людина здатна на таке зі знімним інтерфейсом, тож залишається 12 аугументованих. У порту збереження діє мінімальне спостереження камерами, але вони збирають скани ідентифікаційні дані про пасажирів, які пробувають з поза системи. Я дістав файли і погортав фотографії 12 підозрюваних. Модуль оцінки загроз, врахувавши кілька чинників, зокрема підозріла деталізовану історію мандрівок, яку надали без жодних прохань, вибрав номер 5. Доки я туди дістався, система резервування показала, що недруг 5 змінив свій транзитний статус із невизначеного на найближчий доступний. Так, уже ясно, що це ти. У коридорах і кімнатах портового житлового блоку не було камер. Реєстрація відбувалася через кіоск, а бот, який наглядав за цією зоною, перебував десь далеко, бо робочі норми на збереження вимагали дурних регулярних періодів відпочинку навіть для ботів. Поки двері в кімнату недруга 5 запечатані, туди не можуть проникнути дрони, тож я мусив зробити це перш, ніж в коридором пройдуть якісь свідки. На станції збереження тимчасове житло безкоштовно надають короткотерміновим відвідувачам. Усім, хто прибув на роботу або з проханням надати постійний статус, тут міг блукати буквально хто завгодно. Коли я йшов вестибюлям, мене побачили кілька груп людей, але ніхто не належав до персоналу порту, які б могли мене впізнати». Я мусив постояти в коридорі і вдати, ніби розмовляю з кимось через потік, доки чергова група людей не пройшла далі. Тоді підійшов до дверей кімнати на друга п'ять і наказав потоку відправити її мешканцю сповіщення про відвідувача, а також попередження про те, що всередину хоче війти служба безпеки станції. Я міг Соломиць відчинити її ззовні, але так буде швидше». Ситуація могла розвиватися кількома способами, але те, що він змінив своє резервування, показало мені, вважає, ніби має шанс вибратися живим, тож, напевно, не чекає на мене з вибуховим пристроєм або що. Напевно. Двері ковзнули, і я увійшов. Він стояв під стіною з правого боку і замахнувся, щоб увігнати мені в шию інертне лезо, мабуть, єдину зброю, яку він міг потеки принести через портові детектори. Я підняв руку, лезо застрягло в долоні, і я видер його. Тоді він спробував мене вдарити, і я врізав йому в обличчя. Він упав на підлогу і дихав уже зламаним носом, непритомний. А я стояв. Я прийшов сюди вбити його. Так і маю зробити. Щойно я запустив першу тривогу, станція занурилася в комунікаційну тишу, тож уся зовнішня взаємодія стала на паузу, і на вихідний транспорт не мало б передаватися жодних повідомлень. Але найкращий спосіб, щоб сирий Крис ніколи не дізнався, наскільки близько вони були до успіху, – це вбити його. Я прийшов сюди з наміром його вбити, дорогою замітаючи сліди, а тепер просто стояв на місці. Ох, ну і важко. Я вийняв з долоні ніж і притиснувся обличчям до прохолодної поверхні стіни. На корпоративному кільці тимчасовим приїжджем частило, коли вдавалося заплатити за спальну трубу, зовсім трохи зручніше за ящики, якими вартмехів доставляють у місця виконання контрактів. Тут на станції збереження пропонують цілу кімнату з ліжком, кріслом, робочим столом, ванною кімнатою та висячим дисплеєм для перегляду потоків. На його дисплеї, безперечно, світяться місцеві новини, тож він чекає побачити, що напад був успішним. Я міг сказати, що стався нещасний випадок. Мовляв, я планував взяти його під варту, а він кинувся тікати і... Докторка Менса не повірила б. Мої нещасні випадки видовищні і зазвичай закінчуються тим, що мені бракує добрячого шмата моєї органічної частини чи ще чогось. Вона знала, що я здатний зупинити людину, не поранивши, навіть сінця не залишивши. Бо це ж моя дурна робота. Вона мені більше не довірятиме. Не наблизиться до мене на відстань дотику. Але все одно без жодних дотиків, бо це гідота. І не довірятиме мені. Або довірятиме, але все одно все зміниться. В сраку це. В сраку, в сраку, в сраку це і те, і мене в сраку особливо. Я відкрив у комунікаторі захищений контакт із менцею і старшою службовицею Індою та повідомив. Я спіймав агента сірого кризу. В блоці тимчасового житла в порту. Тож, зрештою, все вийшло гаразд. Інда прийшла особисто, і ми стояли в відкритому вістибюлі Гостелу, а служба безпеки станції формувала периметр, ведучи потокову конференцію з Менцею. Я пояснив проблему, поки агента сірого кризу виводили геть, а двоє судових спеціалістів і один бот опрацьовували кімнату на предмет доказів. Інда сказала... Потрібно негайно передати його на поверхню, якщо Рада видасть ордер про захист даних і зміну місця для притягнення до суду і судового процесу. Я бачив менсу через камеру для конференції у дисплеї. Вона сиділа за столом у себе в кабінеті і кивала. Можна організувати. Не думаю, що буде важко переконати Раду і адвокатів, що тут має діяти дипломатична початка обмеженої тривалості. Вона додала з похмурим виразом. Більшість із них просто зараз в медцентрі оговтуються від шоку. Обмеженої тривалості? запитав я. Менце пояснила. Я попрошу на п'ять наших років запечати дані, хоча суддя, мабуть, розщедриться лише на два. За нашою інформацією, сірий криз швидко розпадається, тож цього має вистачити з головою. Через два роки те, що сталося сьогодні, потрапить у публічні архіви збереження, і деякі певні організації захочуть про це повідомити. Але якщо сірий криз до того часу своє відживе, то буде не так і важливо. Інде пощіпувала себе за нижню губу, роздумуючи. «Ага, на суді агентові буде лише краще, якщо визнає провину. Не бачу, як його адвокатам вибудувати захист, якщо в нас усе записано на відео». Менза звузила очі. «Або ми переконаємо його змінити табір і свідчити проти сирого кризу. Крайньої потреби в цьому немає, але це допоможе нам вибудувати позицію для ордера про захист даних». «Тож я правильно довірився Менсі. Довірився їм». «А тобі, Вартмеху, все одно потрібно в медцентр», – сказала вона. «Коли я не відповів...» Менце перепитала. «Ти в нормі?» «Просто ви мені дуже подобаєтеся», – сказав я. «Але в нормальний спосіб». «Ти мені також подобаєшся. Інду, можеш простежити, щоб Вартмех негайно відправився в медцентр станції? Прийнято. Беру все на себе», – відповіла Інда. Вона почала мене підштовхувати. «Ходи, рухаємося». «Додаток. Я даю тобі все це подивитися». Хочу, щоб ти знав, до кого вирішила придовбатися ворожа контроль система. Хочу, щоб ти знав, якщо допоможеш мені, я допоможу тобі. І що можеш мені довіряти. Тож ось тобі код для вимкнення модуля контролю.